ונתתי את הר שעיר לשיממה ושממה, והכרתתי ממנו עובר ושב. ומילאתי את הרב חלליו, גבעותיך וגאותיך וכל אפיקיך, חללי חרב יפלו בהם. שממות עולם אתתנך, ועריך לא תשוב נא, וידעתם כי אני אדוני.